A, a Dibbuk dobozókkal történt kis kalandom óta, igencsak fölvitte Isten a dolgot. Mit nem mondja, az a megtiszteltetésért, hogy előléptettem. A három rendfokozatot ugorva, egyszerű milicistából azonnal a marsi milícia címzetes őrmestere lettem. Ez nem bizonyult jó befektetésnek, mert pénzjutalommal nem járt, viszont vásárolhattam hat csillagot a műbörzsekin vállapjára, mint rangjelzést. A zsoldomat sem emelték fel, mivel egyetlen milicista sem kapott zsoldot, legfeljebb esetenként költségtérítést. Mondjuk ott azért meg lehetett nyomni kicsit a ceruzát. Részemre azonban még azt sem ítélték meg, mert valahol egy gazdasági szakember úgy ítélte meg, nem került nekem semmibe elnyelni azokat az ártó szellemeket. Egy másik hasonlóan nagyeszű elméleti szakember még azt is megállapította, hogy tulajdonképpen nem is nyeltem én el semmit. A szervezetemben, mentális állapotomban nem történt változás, márpedig a marson, mi több az ellenvilágban is érvényes az energia megmaradás törvénye, azaz energia nem vész el, csak átalakul. Az én esetemben mindössze annyit módosul ez a régi szép igazság, hogy gonosz szellem nem vész el, legfeljebb nem lehet megtalálni talán már nem annyira gonosz. Még meg is javulhatott. A tag ilyen és hasonló bölcsességekkel tömte a fejem, amíg vizsgálgatott. Mert az a kis affér megint a kórházba vezetett. Ugyanismét nem volt semmi bajom, de majdnem annyit nyaggattak, mint a marsra érkezésemkor, mikor kiderült, hogy én képtelen vagyok hasonulni a bolygóhoz, hogy megmaradok emberi alakban, és nem változom törpévé vagy vámpírra. Eleinte ezért valamiféle fogyatékkal élőnek tekintettek, Rossz nyelvek még a mars szégyenének is kikiáltottak. Na, ezek most megkapták. A mágiára teljesen érzéketlen, mágikusan inaktív fickó mentette meg a marsot a földiek trükkös támadásától. Erre a legprofibb varázsbondó, a legklasszabb boszorkán se lett volna képes. Csak is egy ilyen lúzernek nézett csodabogár, aki nem csak csodát nem tud, de vele sem lehet csodákat tenni. Márha a varázslatokat csodának nevezzük. A földön csodaszámban mennének az olyan varázslatok, amelyeneket itt már az óvodában gyakorolnak a gyerekek. Természetesen szigorú felügyelet alatt. Azt nem árt, mert különben előfordulhatna, hogy egy-egy vérmesebb kiskölyök felgyújtana a pajtásának a frizuráját, akire éppen mérges, mert nem adta oda neki a homokozó lapátját. Vagy lefagyasztaná néhány újját. Egy szóval kellenek a gondos, ügyes óvónénik. Már egészen megszoktam az üdülést a kórházban, még azt is, hogy sokan néznek tengeri malacnak és kísérletezgetnek rajtam. A koszt jó volt, az ápolónők kedvesek és barátságosak. Hm, mi kell lennét? Még azt sem hozott ki a sodromból, mikor megjelent a szobámba, nekem, mint hírességnek külön szobadukát, két titokzatos ember, akik igen titokzatosan faggattak mindenféle kényes és kénytelen kérdésekről súlyos, tolakodás számba menő kíváncsiskodásra érezték feljogosítva magukat, azon a címen, hogy ők a szolgálattól érkeztek. Engem, nekünk a Marson is vannak ilyen titokzatos szolgáink, akik valahogy sosem minket szolgálnak, hanem valamilyen nem kevésbé titokzatos céget. Gondolom már a neandervöldi ősemberek hordáiban is akadtak ilyen sötétöltönyös gumitalpu cipőben súranó egyedek, akik afelől faggatták a pekhes ősvadást hogy mi vitte arra, hogy bal kézbe fogja a kőbaltát és úgy csapja hókon a mamutot. Pedig, mint tudjuk, a kőbaltát jobb kézzel kell fogni. Egy darabig tűrtem a két tündérkinézetű titkosszolga vegzálását, aztán megkértem őket, hogy legyenek már olyan titkosak, hogy eltávozzanak a búbánatba. Ez a javaslatom nem nyerte meg a tetszésüket, de éppen akkor érkezett meg a hozzám látogató szfaciátó seréfje, Hortenzió Hombre, a mi nagy hohónk, aki szintén részese volt a dibbuk dobozos esetnek. Na már most ő két és fél méter magas és egészen zöld, mivel okre. Nagyon erős, és ez jól látszik rajta. Nagyon barátságos, ezt viszont csak az veszi észre, aki hosszabban elbeszélget vele. Minden bizonyal a kedvessége, amivel támogatta a javaslatomat, győzte meg az ügynököket, hogy eltűnjenek a bal fenéken. Mondom, még ez is elviselhető lett volna. A biztosítékot végül az a tévéstáb csapta ki nálam, amelyik teljes felszerelésével hangoskodva betüremkedett a kórházba, azzal a felkiáltással, hogy ők itt és most haladéktalanul dokumentumfilmet forgatnak rólam. Kérdeztem tőlük, hogy ehhez én minek kellek. Elvégre egy film készül a Marson olyan földi filmsztárokkal, akik életükben nem hagyták el a földet, és még kevésbé szerepeltek marsi produkciókban. Egyszerű számítógépes animációval megoldható a dolog. A mozikban, vagy otthon a képernyőkön a kutya sem veszi észre, hogy némelyik szereplő valós, a másikat meg egy ügyes komputerprogram generálta oda. A készülő műrendezője magyarázott nekem valamit a művészi hitelességről, szakmai tisztességről, korrekt tájékoztatásról, de olyan szépen, hogy egészen meghatottam, és majdnem elhittem, amit mondott. Meghatódottságom egészen addig tartott, míg le nem telepettünk az első felvételhez. Ez annyiból állt, hogy, mivel a hitelesség kedvéért a kórházi szobámban forgattunk, ültem az ágy szélén. A dúskeblő riporternő, aki az interjút volt hivatott elkészíteni, szorosan mellémült, a combomra tette a kezét, és búgó hangon megkérdezte. Mondja, milyen volt az első szexuális élménye a marson? Ez volt az a pillanat, amikor kezdtem sejteni, hogy csőbe húztak. Hogy itt nem tanulságos és lélekemelő kisfilm készül a marsbeli nebulók számára, nem példaképet kívánnak állítani a felnövekvő nemzedék elé, hanem a szokásos, ezt néz meg, ha marhára unatkozol és igazi alpári marhaságra vágysz kategóriájú tévéműsor. Gondoltam, akkor adjuk meg a plebsznek, amire vágyik. Egyetlen mozdulattal hanyat döntöttem a meglepet hölgyet az ágyon, és ezt harsogtam közvetlen közelről a fülébe. Nekem minden alkalom az első, ugye te is így akarod, civi a kamerák előtt. A bűbájnegéd riporternő visított, a rendező üvöltött, a kameraman úgy röhögött, hogy majdnem elejtette az egyébként fél kilónál nem nehezebb kamerát. Egy orktag, akiről nem tudtam, hogy mit is keres a szobában, de a tábbal jött, odaugrott hozzám, hogy lecibáljon a folyamatosan és külsértően tévész tévésztelebről. Egy kicsit orbarukta, tényleg csak a mihez tartás véget, hogy megtanulja máskor ne hajoljon olyan közel egy ágyon fekvő ember lábához. Nyomós, mi több rugós érveim hatására vérző orral hanyatott hátra, mint egy demonstrálva elkötelezettségemet a balhé irányába. Ezután már csak a rendező hangerején kellett kicsit állítanom. Felpattantam és vállainál megragadva a fickót az ajtó felé penderítettem. Közben nyílt az addig csukott ajtó, és Mary Növér a kórház kardos kontesszája jelent meg az ajtó nyílásban. Az ő tömör keblein landolt a ványat rendező. Nyomban kapott is két akkora pofont, hogy abba hagyta a káromkodást, inkább sűrűn nyeldekelt helyette, mint a leveli béka a légy reggeli után. Nem tudtam, hogy a könnyeit nyelje vissza, vagy csak levegőhöz akar jutni, hogy szólhasson. De ez már mindegy is volt. Itt már csak Mary nővérnek volt szava. De az bőve. Kétlem, hogy a stáb bármelyik tagjának bármelyik felmenője kimaradt volna abból a kacskaringos körmondatból, amelyben egyszerre világosította fel őket a kórházban való viselkedés szabályairól, a forgatás alapfogalmairól és arról, hogy káromkodások terén olyan szókincsel bír, mely világszerte a párját ritkítja. Ilyen gyorsan tévéstábot még nem láttam elkotródni korteremből. Bár az is igaz, hogy még sohasem láttam tévés tábot, de úgy sejtem, amelyik ezeknél gyorsabban csinálja, az lehet a világ csúcs tartó. Mikor eltűntek, csak akkor vette lejjebb a hangerőt méri Csak akkor hagyott fel az átkok szórásával. Hozzám már megenyhültem fordult. Talán már említettem, a mindenkorik kis kedvenc pozícióját foglaltam el betegei hosszú sorában ami már csak azért is szép teljesítmény, mert közel járok a két méterhez. Markáns ork arcát elégedett mosól csúfította tovább. Meggyógyultunk, meggyógyultunk. Miből gondolod édes szívem? kérdeztem vissza. Aki akkor átbe tud vágni egy orknak, hogy annak orra törik, az nem lehet nagyon beteg. Hová gondolsz? néztem rá kise indignálódva. Nem vagyok én állat. Már hogy ütöttem volna meg? Jó, az igaz, hogy rúgtam, de megütni? Ezen jót mulatott, és én elhagytam a kórházat. No nem azért, mert mulatott, bár harsány ork kacajánál azért már hallottam bájosabbat is, hanem a táb miatt. Ha már ilyenek a nyakamra akkor tényleg vége a nyugodt üdülésemnek, a bájos pixi ápolónők között. Ideje visszatérnem szűke e pátriánba, szfaciátóba. Egészen a szívemhőz nőtt ez a porfészek. Mert kb. 1500 lakosával még a Marson sem ment számba. Az óhazámban, a Földön, egy majd két millió lakosú fővárosban éltem egész életemben, és el sem tudtam képzelni, hogy máshol lakjak. Egyszer megpróbáltam kiköltözni az egyik perem településre, de már az is túl kiesett nekem. Itt a Marson viszont. Sfaciátóhoz semmi sincs közel. Ergo Sfaciátó sincs közel semmihez, leszámítva a nagy a Valles Marinériszt. Ettől még lehetne Pesgő turista központ, élénk éjszakai élettel és mindennel, ami ezzel jár. De nem az. Hortenzió mesélte, hogy egy különös mozgalmas napon három más városban regisztrált járgányt is látott parkolni a főterünkön. Igaz, hogy abból kettő a megszokott hetenként egyszer érkező áruszállítók valamelyike volt, de a harmadik egy igazi turista. Megrázó élmény volt számára, azt mondta, sose felejti el azt a napot. Én se azt, amikor hazatértem a kórházból faciátóba. Igazi hazatérő hősként fogadta. Tényleg meglepődtem, mert se a nagy hohó, -ho, se van olyeke mama, aki gyakran látogattak a kórházban, nem említették, mit vett a fejébe, Proincias Obanassa, a polgármesterünk. Az öregről csak annyit, hogy ez az Írországból ide származott törpe annyira ír és annyira mélyen kelte, hogy véleménye szerint minden nap Szent Patrik nap és meg is ünnepelt minden egyes napot annak rendje és módja szerint. Tehette, mert az ünnepi itókából mindig bőségesen állt a rendelkezésére. Ugyanis már vagy húsz éve azzal foglalatoskodott, hogy az írviszki főzésének nemes hagyományait tovább éltesse a marsó. Ez még nem is lett volna olyan nagy gond, az viszont már igen, hogy a főzethez, mint igazi marsi ír nacionalista, kizárólag helyi terményeket akart felhasználni. Na most terraformálás ide, talaj humuszosító földigiliszták oda, a gabona termés azért egyelőre, még többnyire csapni való minőségű. De ez nem szekte kedvét, mert szerinte jó viszkit bármilyen gyenge alapanyagból lehet főzni, csak érteni kell hozzá. A szakértelmével nem is lett volna baj, azzal már annál inkább, hogy sohasem tagadta meg magától, sem a maga, sem mások párlatait, ezért aztán néha igen érdekes ízülöttyöket hozott össze. De időnkénti balfogásai nem szekték kedvét. Nagy álma a valódi marsi viszki előállításának megvalósításába. Ez alkalommal a deréköregnek sikerült felülmúlnia magát. Már ahogy megérkeztem Sváciátó főterére, sikerült rám hoznia a csuklást. Eddig ugyanis a város legmagasabb épületén, a szédítően két emeletes városházán a következő feliratú óriási tábla ékeskedett. Városháza Proinciász papa whisky bárja az épület ugyanis túl nagy volt ahhoz, hogy az egészet elfoglalják a városházán működő irodák. A hivatal bőven elfért az első emeleten. A földszinten pedig a város megalapítása óta vendéglátó ipari üzemegység működött, mert nincsen város kocsma nélkül. Proinciász papa valami nagyon kétbalkezes ezermesterrel hozzátoldatott a táblához, hogy az új felirat is ráférjen. A toldalék kicsit ferde volt és erősen elütőszínű, de azért masszívan odaácsolták az eredeti, szintén valamely helyi megmester által gyártott reklámhordozóhoz. A tábla ezek után büszkén hirdette. Városháza, Proinciászpapa viszki bárja, Marsi milícia, Sfaciátói főparancsnokság. – Hogy tetszik? – állt meg mellettem Hortenzió Hombre, ahogy kikászálódtam a járgányomból. Olyan büszkén nézett a multifunkciós épületre, mint egy kínai lokálpatrióta a nagy Nagyon meggyőző, de mi ez a főparancsnokság? Mától van az faciátói miliciának is főparancsnoksága, újságolta el a jó hírt. Közben egyre többen gyűltek körénk. A járókelők megálltak, az üzletekből kijöttek a vevők. Mi több az eladók is. Egész csődület volt már a téren. Nem nagy, de egy ekkora népességgel bíró városban még az ekkora is jelentős. – És főparancsduka is! – folytatta a hó büszkén. – És tudod, ki az? – Gyanakodni kezdtem, és rettegtem, hogy a gyanon beigazolódik. Sajnos nem tévedtem. – Bököt bökött be jobb keze vaskos mutató ujjával. Ettől kicsit megfájdult az egyik borda. A jó hírtől viszont a feje. És ez már biztos! – Nyögtem kétségbe esettem. Egészen biztos. A képviselői testület megszavazta, és a fővárosi miliciától is el Ezután te voltsz és környéke polgári védelmi erőinek főparancsnoka. Drága, boldog emlékezetű atyám gyakorta mondogatta, hogy magasan fogom végezni, bár ő arra gondolt, hogy felkötnek. Nagyot nyeltem. Körülnéztem, mindenfelé csupa ragyogó harc. seregnyi ünneprése készülő derék, marsi honleány és honfi. Most roncsam el az örömüket azzal, hogy nagyjából a marsi milícia az utolsó szervezet, amiben karriert szeretnék csinálni. Igaz, előtte se nagyon van más. A karriert strapával, mindenféle munkával és felelősséggel jár. Vagyis azzal a két dologgal, amivel leginkább tele van a kalucsni. De most roncsam el az örömüket. Ej, voltam már nehéz helyzetben máskor is, ebből is majd csak kikeveredek valahogy. Oda nyújtottam a jobb kezem Hortenziónak. Ő megragadta, és szerencsére csak módjával megszorította. Erre többen éljenezni kezdtek, és színes, szétpukkanó tűzlabdákat lövöldöztek az égbe. Ahol szinte mindenki ismeri a tűzlabda varázslatot, gyakori, névszerű és felettébb olcsó szórakozás a tűzi játék. Közben Proinciász papa felkapaszkodott egy rögtönzött emelvényre, ami az ivójából kihorcolt egyik asztalból, és egy arra állított székből állt. Törpe lévén az öreg így se nagyon magasodott a tömeg fölé, de sajnos ez nem akadályozta meg abban, hogy beszédet mondjon. – Polgártársak, barátaim, bla bla bla. Mindig örültem annak a tulajdonságomnak, és tagadás kicsit büszke is voltam rá, hogy mihelst ünnepi beszédet, értekezleti felszólalást vagy érdektelen előadást hallok, a hangérzékelésem valamiféle stand-by állapotba kapcsol. Hallom ugyan, hogy valaki beszél, de nullára állított felfogó képességemmel egy szót sem értek meg belőle. Nem tudom, a szellemi önvédelemnek ez a formája szerzett vagy öröklött tulajdonság? Ha szerzett, akkor nagyon ügyes fickó lehetek, ha úgy megtanultam, hogy észre sem vettem. Ha meg örökölt, hála a genetika feltalálójának. Provenciász papa befejezte a beszédét. Ezt abból sejtettem, hogy tapsvihar tört ki, az agyam pedig visszakapcsolt normál üzemmódba. – És most, polgártársak, gyerünk a báromba! Mindenki a város vendége! – kiálltá a jó öreg. Erre még nagyobb lett az ováció. Hiába a jó polgárok mindig örülnek, ha megbizonyosodhatnak róla, hogy szép és hasznos dolgokra költik a befizetett adójukat. Másnap az egész város másnapos volt. Kivéve engem, mert még a saját tiszteletemre sem vagyok hajlandó inni. De a helyi polgárok ismerték ezt a szokásomat, ezért nem is akadt ki senki azon, hogy én külön a számomra beszerzett eredeti földi mána szörpel kocintok felköszöntőimmel. Ezek sokan voltak, mint ahogy azok is, akik múlhatatlan kötelességüknek érezték, hogy beszédet mondjanak. A rengeteg süketelésből egyetlen fél mondatot jegyeztem meg. Benne testesül meg az igazi marsi virtus. Ha ez igaz, akkor marha nagy kakaóban vagyunk. Jobb hamar fel, hogy ezzel a függetlenségi háborúnak becézett esztrád műsorral, és aláírjuk a feltétel nélküli kapitulációt, amint a földi államok már oly régen követelnek tőlünk. A hősiességről mindig az volt a véleményem, hogy roppant szép dolog, csak az egyetlen sajnálatos részlet benne, hogy a hősök gyakorta belehalnak. Ehhez pedig általában nincs kedvem. Mi több, nem is nagyon emlékszem arra, hogy valaha is szerettem volna feláldozni magamat bármiért is. Ha már valakit muszáj feláldozni, legyen az a másik fél, az ellenség. Midőn ezeken merengék, vadonatú irodában ma Ennyi szedetvedett ócska bútort már rég láttam egy lakáson. Az irodát úgy rendezhették be, hogy romtalanítást tartottak a városba, és valamennyi kidobált vacakot összehorták ide. Ezért aztán kicsi elektrikus lett az iroda összhatása, de nekem határozottan tetszett. Mert hiába, gyarló az ember. Még sohasem voltam semminek a parancsnoka, és sohasem volt három szobából álló iroda. A mellékhelyiségeket nem számítva. egy hiúbb ember az élet császárának érezhette volna magát. Nekem csak az jutott eszembe az új birodalmam, láttam. És ki fogja ezt takarítani? Ezen a fogas kérdésem merengtem, mikor kopogtattak az ajtó. Septében ellenőriztem magam, hogy megfeleleke új rangomhoz méltó képnek. Íróasztal mögött ülök, ahogy kell. Igaz, a székem nem az a méltóságot sugárzó főnöki bőrfotel, hanem erősen zöld és kicsit billeg is. Az íróasztalon számtalan cigarettacsik nyomát nem takarja el a laptopom, és az oldalába égetett folt is sokat ront a hatását. Mit lehet itt tenni? Mondjuk beinvitálni a kopogtatót. Tessék! Szóltam ki. Az ajtó kitárult, és belépett Titanilla kisasszony, a tündér. Hát, azt el kell ismernem, tündérben ilyen öreget és asszottat még nem láttam. Sokkal inkább hajazott boszorkányra, már az olyan boszorkányra, amelyek a mesekönyvek illusztrációin szerepelnek, mint bármelyik valódi boszorkány. Senki sem tudta róla, hogy mennyi idős valójában. Korának titkát jobban őrizte, mint a brittek a tovarban a koronaik szereket. Városunk legrégi polgárai is azt állították, hogy amikor ők ide költöztek, Titanilla kisasszony már itt lakott. Rossz nyelvek azt rebesgették róla, hogy ő nem is a földről érkezett, hanem az eredeti hajdani marslakók utolsó hírmondója. A hírmondásban nem is tévedtek nagyot, mert a kisasszonynál plegykásabb vénlány nem mordott még a hátán a bolygó, legyen az akár a mars, akár a föld. De nem rossz indulatból plegykált. Amennyire én tudom, soha sem terjesztett senkiről valótlan rágalmakat vagy szándékos mocskolódást. A csúf, de aranyszívű idős höldtől az i apróságok épp hoj távol álltak, akár olyózom megfontolás. Ő egyszerűen csak kíváncsi volt. Kíváncsi mindenkire és mindenre és valamikor a történelem hajnalán megfertőzhette egy ismeretlen vírus a gyógyíthatatlan szájmenéssel. Egyszerűen muszáj volt továbbadnia, amit látott és hallott. És mindent látott és hallott. Lövésem sincs hogy csinálta, de mintha több példányban létezne, képes volt gyakorlatilag mindenhol jelen lenni, ahol történt valami érdekes. Vagy érdektelen. Ezekről a történésekről aztán hülyen beszámolt számos ismerősének. Mivel ismerőinek halmaza magába foglalta a város valamennyi lakóját, így egyrészt senki sem menekülhetett el a beszámolói elől, másrészt mindenkit tájékoztatott mindenről. Olyan eseményekről is, amikről tán az illetőnek jobb lett volna, ha nem tud. Még azt sem lehetett ráfogni, hogy unalmas, vén plegykafészek, mert szórakoztatóan, sajátos humorral tállalta történeteit. Először csak abban reménykedtem, hogy látogatóba jött. Elvégre híresség vagyok, vagy mi a fene? És ez egy új hivatal első munkanapja. Minden oka megvan ő fő kíváncsiskodóságának, hogy tiszteletét tegye. De már az első mondata után kiderült, ennél sokkal súlyosabb a helyzet. – Itt fogok dolgozni. – közöltető leszokatlan tömörséggel. – Mint titkárnő. – tette hozzá magyarázatként. – De takarítok is. – mondta még, miután körülnézett. Évszázadok óta nem mondhatott ilyen rövid beszédet. Ekkora hatásot meg pláne nem. Beleborzunktam a szavaiba. Drága Titanilla, igyekeztem menteni, amíg menthetőt. Minek erőlködne munkával? És mit kell itt egyáltalán dolgozni? Még a magam számára se találtam ki semmit, nemhogy másokat irányíthatnék. Azt nem mertem neki említeni, hogy az ő korában már nyugodtan élhetne valamely hobbijának nyugdíjasként. Igazán nincs rászorulva arra, hogy dolgoznia kelljen, hiszen maga hirdette büszkén mindenfelé, hogy milyen szép járandóságot húz az államtól. Dolgot mindig lehet találni, majd együtt kitaláljuk, mit is kezdjünk itt a főparancsnokságon. Próbált megnyugtatni. Nem sikerült neki. Épp ellenkezőleg, csak még jobban megrémítette. Úgy reméltem, hogy békés magányban és semmit tevésben fogom pergetni napjaimat a látszatparancsnokságot, élvezve a múló idő minden üres pillanatát. Ennek annyi, véltem magamban és nem is tévedtem nagyot. Először is mindennek meg kell adni a módját. Miféle parancsnokság az, amit megesz a kosz meg a piszok? Pördült-fordult eszközöket kerített elő valahonnan. Mikor megláttam a seprűt a kezében, egy pillanatig reménykedtem, hogy rápattan és elrepül. <gül> De csalódnom kellett. Nem maradt más hátra, meg kellett tennem, amit férfi ember ilyen helyzetekben cselekedhet. Van egy halaszthatatlan ügy, nyögtem és leballagtam Papa bárjába, magára hagyva titanillát, karázdálkodjon csak szerint. A bárban elnyűhetetlen polgármesterünk magáát átpult mögött, és egy poharat törölgetett megfontoltam lövésem sincs, minnek kell egy poharat törölgetni, egy-még kétes tisztaságúnak sem nevezhető rongyal, mikor a mosogatógépből úgyis elmosva, megszárítva, fertőtlenítve szedik ki az emberfia. A jó öregtán úgy ez hozzátartozik egy csapos imidzséhez, ilyen korai órán a marson. Nem akartam a lelkébe gázolni azzal, hogy felvilágosítom, így pont úgy fest, mintha épp most volna meg egy régi, rossz, filmből. Inkább kértem egy citromos teát. – Biszki nem is kell bele? – kérdezte megbántottam. Aztán rájött, hogy mellé. Jó, Ja, te mostanában nem iszol. – Hát ez a szép a városokban. Mindenki tud mindenkiről mindent. – Arany élete lehet hortenziónat. Mit kell itt nyomoznia egy seritnek? Történjék bármilyen bűncselekmény, beszél pár emberrel, és már meg is van a tettes. – gondoltam. Ha nem tudnám magamról, hogy nulla mágikus potenciállal rendelkezem, azt hihetném, én idéztem meg. Ahogy eszembe jutott a mi nagy hohong, már be is lépett az ivóba. Épp téged kereslek, mondta nekem köszönés helyett. Dibörög az ügymenet. Ezt ugyan nem értettem, de bólogattam. Már zsenge gyerekkoromban felhagytam a kísérletezéssel, hogy megértsem embertársaimat. Ők beszélnek össze-vissza mindenfélét, én bólogatok, és mindenki elégedett. Hortenzió odajött a póthoz. Belepislugott a bögrémbe, és ő is rendelt egy teját. Szolgálatban nem iszom, magyarázta provinciás papának. Kezdtem rosszat sejteni. Ha szolgálatban lévőnek minősíti magát, és engem keres, akkor vagy elkövettem valamit, vagy meg akar bízni valamivel. Mivel mióta kijöttem a kórházból, oly tisztes életet élek, mint egy rég elpatkott bárány, csak az utóbbi eshetőség jöhetett szóba. Ha a fátum veszi a fáradtságot és nekiáll az ember ellen dolgozni, akkor nincs menekvés. Ezt már nem fogom megúzni. Először Titanilla a takarítással, és most Hortenzió. Most szóltak ide a fővárosból. Lenne számodra egy kis testhez álló feladat. Fordult hozzám Hortenzió, miután megkapta a tejáját. El kell utaznom egy napfényes üdülőhelyre? Kérdeztem reménykedve. Hm. Épp hogy nem. Ide jönnek. A fürdőruhás lányok? Ragaszkodtam a reményhez továbbra is. Nem. A régészek. No, miért? Már olyan öreg lennék, hogy tanulmányozásomra külön régész különítmény vonult fel. Marha. Szögezte le Hortenzió. A régészek nem hozzád jönnek. Azaz hozzád jönnek, csak nem azért, mert vénulsz. Ez a te szuverén magánügyed. Az viszont már közügy, legalábbis a milícia nagyfejűi szerint, hogy kísérgetni kell őket? A nagyfejűeket? Minek? Nem, a régészeket. Ne tetted magad hülyének, mint amilyen vagy. Úgysem úszod meg. A rang felelősséggel jár. Hortenzió szerette az ilyen mondásokat. Tudtam én, hogy még baj lesz ezzel a hívatallal. Jó, egyeztem bele az egyszerűség kedvéért. Kísérgetni fogom őket. De minek? És főként hová? Azért kell mindenhova velük mennek, hogy rajtot tartsd a szemed. Ezek a földről érkeznek. Mint mi mindnyáján. De ezek most érkeztek. A blokád ellenére? Ezen meglepődtem. Mert az még csak hagyján, hogy mi beengedjük őket, hála kormányunk zseniális bevándorlási politikájának. De hogy a földiek belementek, hogy átjöjjön valaki... Mit tudom én, rántotta meg a vállát Hortenzió. A kormányt meg nem nagyon cikkiz, mert most már te is közhivatalnok vagy. Ez elég nagy csapás lehet a kormány számára. Ha kicsit igyekszem, ki sem heveri. De nem foglalnád össze röviden, hogy mégis mi ez az egész? Összefoglalta. A serifünk se tudott sokat, de azt kimérletlenül mind elmondta. Valami kisebb, régész csapat sikeresen kibúlta az oroszoknál, hogy a blokád ellenére átengedjék őket a marsra. Az oroszok meg még mindig elég nagy fiúk oda állt az óhazában, hogy azt csinálhassanak, amihez épp kedvük szoktja. A másnak ez nem tetszik, majd tiltakoznak. Ők meg oda se bagóznak a tiltakozásra, és mindenki elégedett, hogy a megszokott mederben folynak az események. És mi a lényeg? Egy földi eszemment régész professzor a fejébe vette, hogy a náciknak a második világháborúban szuperspici repülőcsészaljai voltak, amikkel elérték a marsok. A roncsaik pedig még most is kint hevernek valahol a tundrákon. Ezeket akarja megtalálni az expedíció. Jó hiban De ezt a keveset azért elég sokáig mondta, szakkifejezésekkel bőven megtűzdelve. Nekem kapásból az a tömör véleményem alakult ki a projektről, hogy baromság az egész. Vagy valami kolosszális átverés. Hányan lesznek az érkező csapatban, úgy fél jól, és az egészet trójai falu műveletnek hívják? És mikor már mind itt vannak, az ásónak, lapátnak, kiseprőnek tűnő szerszámaikról hirtelen mindről kiderül, hogy mellékesen lőni lehet velük? És mi egy csapásra úgy megleszünk száva, hogy attól kódulunk. Hatan vannak. Nyugtatott meg Hortenzió, hogy ez még nem is az invázió. És már pár napja itt vannak a Marson. Rendesen, ahogy kell, karanténban töltötték a hasonlulás idejét. Most már épp olyan Marsinak számítanak, mint te vagy. Akkor talán nem lesz olyan nehéz dolgom, még ha valamilyen titkos megbizatással érkeztek is, amar belátják majd, számukra nem igazán ad egyszerű visszaút. A földiek vannak annyira rasszisták, hogy egy vámpírt vagy egy zombit kinézzenek maguk közül. Tán még egy tündért is. Arról nem is beszélve, hogy aki megtapasztalja milyen, ha valakinek mágikus képességei vannak, nagyon nehezen mond le a használatáról. Ez a mi nagy előnyünk a földel szemben. A marsi mágia csak itt működik. Ezért aztán alig akad, aki visszakívánkozna egy olyan világba, ahol a külseje miatt akár még atrocitások is érhetik, és ráadásul még az új, csodával határos képességeit is elveszíti. Mert a mágia még mindig csoda számba megy a Földön. Bár szerintem ezerrel dolgoznak oda át az okosok, hogy legyen nekik is valami hasonlójuk. És az, ami nagy mázlink, hogy eddig még nem jutottak eredményre. Mert ha egyszer rájön valaki, hogy lehet megakadályozni a hasonlulást, hogy lehet varázshatalomra szert tenni? Hm, nekünk annyi. Mert a haderőnket egy perc alatt elsöpörnék. Akkor már hiába őriznék a teleportáló állomásokat. Hiába lenne a pillanatnyilag fennálló padhelyzet, hogyha netán valami trükkös bombát küldenének át. Nekünk is akadójas, smink a sifonérba. És madél után érkeznek. Nyugtatott meg végleg Hortenzió. Mi? Nem lehetett volna előbb szólni, hogy legalább rágyúrhassak a feladatra? Te is csak tegnap jöttél haza, emlékeztetett teljesen feleslegesen. És engem csak ma reggel értesítettek, hogy mi az ábra. Szervezzem meg az akciót. De milyen akció? Ezt tőlem kérdezed? Hökkentem meg. Dehogy. Bár most már, mint a milícia helyi parancsnoka, legalábbis akkora rangban vagy, mint én. Mióta számítanak a rangok szfáci Előbb-utóbb itt is komolyra fordulnak majd a dolgok, és végük lesz ezeknek a békés, anarchikus állapotoknak. Lehet, hogy pont most. A fejem ingattam. Én nem voltam ennyire borulátó. Egy olyan világban, ami ennyire át van itatva mágiával, és némelyek grimm olvasnak szakirodalomként, nehéz lenne a földihez hasonló rendet bevezetni. Talán egy évszázad is rámegy, mire konszolidálódik itt a helyzet annyira, hogy valami unalmas rendszer kialakulhasson. Addig meg a magunk fajta széltolóknak áll a zászló. Hadd fecske nem csinál nyarat, nyugtatta meg Hortenziót. Tőlem is kitelnek az ilyen frázisok. És ha tényleg talán valami érdekeset odalent? Hol odalent? A mai zsáncban, mondta Válesz Marineris helyi nevét. Eddig nem mondta, hogy oda kell leereszkedni, de logikus. Az még nagy rész felderítetlen terület. Persze térképész drónok már berepülték hosszában széltében, és lefényképezték minden négyzetcentiméterét. De vannak ott barlangok, meg tudom is én milyen geológiai képződmények. Odalent tényleg akármit el lehet dugni. Mert ha a tundrán hevernének szerteszét a lepottyan csészealjak, azt már rég kiszúrta volna a fejük fölött keringő kismillió műholdból valamelyik. De a nagy ránc? A túregeken kívül csak néhány elszánt geológus és biológus merészkedett le az aljáig, járta be valamekkora részét. Azt sem tudom, hogy mit kerestek, nem hogy mit találtak. Ez is csak egy olyan expedíció lesz, mint a többi. Lemegyünk, körülnézünk és húzunk vissza. És ha tényleg találtuk csísze aljakat? Á, legyintettem, hülye városi legenda az egész. Gondolkodj csak logikusan. Ha tényleg lettek volna a háborúban a náciknak ilyen cuccaik, Hitler szerinted arra használta volna őket, hogy a marsra küldjön embereket, és nem inkább New Yorkra, meg Washingtonra dobált volna bombákat velük. Ez már igaz. Egy ilyen zitszert nem adjott volna ki. Ide jönnek a tudósok, nyomtam meg gúnyosan az utolsó szót, egy ilyen átlátszó fedő sztoriba. Mert arra vehetsz, ez vagy egy tök átlátszó fedőstori, amit valami agyament katona ötlött ki odát, hogy fedezzen valami akciót, vagy ezek tényleg elborult elmélyű kutatók, akik benyeltek egy urban legendet. Egy kicsit elgondolkodtam, aztán kiböktem. De sajnos van egy harmadik lehetőség is. Hogy tényleg van valami a dologban. Hogy tényleg találunk odalent valamit. Valami olyasmit, ami borítja a mostani státuszkót Részemről sohasem bízta meg a számítógép vezérelte drónokban. Röpködnek a programraik szerint csinálnak egy sereg fotót szintén programok szerint. A felvételeket megint csak számítógépes programok elemzik ki. Ez így nagyon klasszul hangzik, a fejlett technika csúcsa meg minden. És még melózni se nagyon kell vele. Csak hogy az emberek hajlamosak elfelejteni, hogy minden számítógép csak annyit ér, amennyit a rajta futó programok. Azaz kutyafülét sem. Tény, hogy a feladatot gyorsan megoldják. De hogyan? Ahogy az aranypofa programozók elképzelték, akik természetesen nem készíthették fel minden lehetőségre a programjaikat, viszont cserébe legalább beleírtak egy hibát. Nem szándékosan, de mindenki tévedhet. Aki programokat ír, miért ne szúrhatna el valamit? Borítékolhatom, hogy el is toltak jó pár dolgot. Tudom, hogy megy ez. Valaha én is programozó voltam. Ezért nem bízom a számítógépekben. Jön a határidő, és vele a megrendelő. Hogy durcás ne legyen, a programozó mutat neki valamit. Jó esetben még működik is a program. És ha akadnak benne hibák, mire valók a frissítések, módosítások. Azt még a legtapasztalatlanabb, nyeretlen két éves informatikus is tudja, hogy elsőre nem csak nem lehet, de nem is érdemes tökéletes programot írnia. Mert akkor ciao meló. De ha a program épp, hogy eléri a kívánt színvonalat, vagy kicsit jobb is annál, beindul a végtelen spirál. A megbízó új ötletekkel áll elő, kívánságai lesznek, a programozó meg dolgozik. És keres. Jól keres. És ez eltartód nagyjából a világ végéig, vagy legalábbis addig, míg a megrendelő, vagy a programozó meg nem hal. – Túl a kérdezte Hortenzió. – Azt mondod, azok jártasok oda le? Kis késéssel, de egészen jó ötletet támadt. Megyek és megpróbálom elérni Yusufot. Utalt közös ismerősünkre, akivel a földiek egy régebbi akciójának megakadályozása során ismerkedtünk meg. Van olyan, -e, a számát. Gondolod, hogy beszáll a buliba? Amennyire én tudom, a régészek szép nagy felszereléssel érkeznek, abból pedig minden fili el lehet lopni. Mi kell ennél több a jó öreg Yusufnak? És te serif létedre rászabadítanál egy ilyen hét próbást a most érkezett nyeretlen két évesekre? Amennyire tudom, még nem mási polgárok, a földiekkel meg hadban állunk. Hadizsák majd szerezni, nem csak hasznos, de dicséretes dolog is. Ezzel távozott is, hogy egy személyes segédcsapatot toborozzon nekem. Proénsziasz papa eddig némán hallgatta a beszélgetésünket. Egy jó csapos nem szól bele a vendégek beszélgetésébe. Egy okos polgármester meg még kevésbé két városi hivatalnok eszmecserébe. Találják csak ki, hogy rendezzék az ügyeket, aztán, ha valami balülsület, rájuk lehet verni a barhét. Bár az öregnek nem kell aggódnia az újraválasztása miatt. Ki a nyavaja akar polgármester lenni egy ilyen porfészekben? – Ezért jó ezt a bárt működtetni, – mondta. – Mi? – néztem rábuta. – Ezért jó ezt a bárt működtetni, az emberek bejönnek, megbeszélik egymás közt a dolgaikat, elsírják bánatukat a csaposnak, és én már is képben vagyok. Nem kell unalmas meghallgatásokat, fogadó órákat tartanom. Váratlanul értelmesen és logikusan beszélt a jó ürek. Erre igazán nem számítottam az összefüggéstelen és zavaros ünnepi beszédei után. Láttam rajta a meghökkenés. – Van itt ész! – nyugtatott megmutató ujjával a homlokát kocogtatva. Csak ha tömeg előtt kell beszélnem, mindig zavarba jövök. Egy újabb adalék a lelki világához. Azt sem tételeztem volna fel róla, hogy egyáltalán ismeri a zavarszó ezen értelmét. És tessék, nem minősítsük elhamarkodottan tök hülyének politikusainkat, mert a végén még csalódunk bennük. Szerinte trükk van ebben az ásot ásban? Ki mondta, hogy egyáltalán ásni fognak? Pényleg. Ahhoz találniuk kell valamilyen nyomot, hogy belekezdhessenek egy ásatásba. Náci pedig sohasem léteztek, ergo nyomuk sem lesz sehol. És ha jobban meggondolom, miért beszélít mindenki ásatásról, még ha léteztek volna azok a szerkentjük, még száz év sem telt el a háború óta. Itt nem évszázadok sorra alatt mélyen a föld alá került romokról van szó, hanem gépezetekről, amiket szinte tegnap szereltek össze. Legfeljebb a régi, még a terraformálás előtti, és annak kezdetén dúló porviharok hordhattak rájuk homokot, kisebb köveket. Azok a viharok ugyan elég erősek voltak ahhoz, hogy a hordalékukkal szétverjenek bármilyen emberi kéz által épített gépet, és elég nagy kiterjedésűek, hogy a síkságon mindenhová eljussanak. De szélvédet helyen, például a nagy ránc mélyen, akár egész jó állapotban megmaradhatott ez az. – Töröd a fejed mi? – kérdezte. Öröknek a kerekek, de a híres deduktív logika sehova sem visz. Ha az ember körültekintően számba vesz minden ismert tényt, részletet, kezdtem neki magyarázni, de ő türelmetlenül közbevágott. Ez a molyolás a részletekkel. Lőkezs ákutca, mintha egy festmény művészi értékét annak alapján akarnád meghatározni, hogy milyen anyagokból készült a vásznon lévő festék. Mit számít, milyen molekulákból áll össze a monaliza? Tényleg, mit számít? De azért az is érdekes, milyen festéket használtak akkoriban. Miért Leonardo? És ezektől függ a kép művészi értéke? Elárulok neked egy szörnyű nagy titkot. Hiába keverné ki nekem olyan festéket, amely az összetevőiben százszázalékosan azonos a festékkel, amellyel a monalizát megfestették. Én akkor sem tudnám megpingálni a párját. Ez ugyanis? Lökte oda az órom alá a mancsát. Az én kezem, és nem Leonardoé. A büdös életben nem lennék képes hasonlókat alkotni, mint ő. Éljek bár ezer évig. A jövőt nem latolgatni kell, matekozva kikövetkeztetni, hanem érezni, látni. Proénziász, papa, elfelejtett, hogy én teljesen kuka vagyok a mágiához. A jövendőlésben, jóslatokban még csak nem is hiszek. Ez nem hit kérdése. Aminek be kell következnie, az bekövetkezik. Ha nyers krumpli szeleteket dobsz egy serpenyő forró olajba, előbb-utóbb sütkrumplit fogsz kiszedni az edényből. Ha közben ki nem kapcsol a tűzhelyt vagy el nem feledkezem a krumpliról, mert akkor színdarabokat szedegethetek ki az odaégett olajból. Ez a baj veletek, nem tudtok hinni. Rajtam kívül kire gondolhatott, azt nem tudom, de nem akartam megkérdezni tőle. Na, hogy beszélgetni se volt tovább kedvem. Utána kéne nézni, mire jutott Titanilla. Már éppen felálltam volna a az az inkább leugrottam volna róla, mert a papa bárjában átok magasak a székek, hogy a hortenzióféléknek se kelljen kényelmetlenül kucorogniuk, mikor rám szólt. – Ezzel az inge mellény zsebéhez nyúlt, kitapintotta a patentet rajta és egy apró tárgyat vett elő. A nyitott tenyerét oda tartotta elé. Egy körülbelül négy centiméter hosszú valamilyen állat, Találó fejét ábrázoló kis faragványt mutatott. Ahogy elnéztem, csontból készülhetett, és nem tegnap. A nyerítő lófeje, mondta. Mazda Zilban találták Franciaországban. Külön az én számomra lopták el a saint germain en laye régi korok múzeumában. Ezzel azért én nem dicsekednék. Műtárgyaknak, régészeti emlékeknek a múzeumban a helye. Egy ilyen csodának? Bá. Csapotta szabadban löklével a pultra. Hogy vasárnaponként hülye turisták bámulják? Igen, bólogatta. Gyöngyött disznó elé. Egy ilyen csodát a múzeumi vitrinbe. Marhaság. Ha lenne egy eszközöt, amivel meg tudnád gyógyítani a rákot, a múzeumban mutogatnád, csak azért, mert régen készült. Mert akkor nagyobb ökör vagy, mint ami ennek látszol. Csak nézegeség, amikor használni is lehet. Ez egy varázseszköz. Ősi tárgy a föld mágikus korából. Értőkézben hozzásegít a jövőbelátáshoz. Mondta, azaz az utolsó szavakat inkább kiáltotta. Összeszorította markát a kicsiny lófejen, a szeme a semmi berévet elködösült. Arcán, nyakán megfeszültek az izmok, mintha hallatlanul elölködnek. Először csak nyögött, majd végül kibökte. A cica megeszi a múltat. Aztán ellazult, tekintetébe visszatért az élet. Rám nézett. Ö, mit mondtam? Jósoltam, ugye? Pár percig majdnem bedöltem a fellengzős dumájának. Még hogy jóslás, még hogy profécia. Ehhez képest a delfoni jósdában az ógörök papnők a vulkanikus gázoktól enyhén toxikus állapotban sokkal értelmesebb dumákat nyököktek össze. Pedig azok olyan zavarosak voltak, hogy külön magyarázó embereket kellett alkalmazni hozzájuk. A macska lehetséges vacsora menüjéről tájékoztattál? Micsoda? Lepődött meg. Ne hagyjuk. Mert még kedvem támad keresni valahol egy szívlapátot, és azzal megpaskolgatni párszor az arcodat. Felálltam. Megyek, és megnézem, mit művel Titanilla azzal a jobb sorsra érdemes irodával. És mentem megtekinteni Titanilla művét.